Nëbija në Muhammedin, wa ala alihi, wa ashabihi, wa menwela. Shëkua në ruar, fillim e shtë me lenin që të ju përshëndes me përshëndet në bukur islamet. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha falenrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të madhruar, zotit të gjithsis. Ndërsa lavdatat dhe bekimet Allahut qofshimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mi familjen, shokët dhe të gjith ata që i ndjekin nga truk dhe rindit në fund të kësaj botë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 thamun ja son dhe do ta pajis me aftësi të caktuara, i cili do ta udhëheq me drejtësi dhe do ta luftoj pa drejtësi. Emri i Imam Mehdiut është lakuar shumë. Edhe fatkeçit është është keqpërdhur shumë. Andaj Mehdiu që nisi musliman pasues të Ahlusunnetit e presim në baza të asaj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 Ma dje dhe pa lejen e Zotit. Kjo është dëvjimi, ma dhe fatke cërë që shjetët kanë rante. Një prej dëvjimive të më dhatë të tjure. Andaj të a thonë se me di tjure është përshetë një shpel, imami dëmë dhe tjure, dhe aj nuk del njëherë. Përndaj edhe kanë bestytni që te gdisa shpel, a shkojnë, dhe e thrasin, del, në shpëta, e kështë më radhë, nga bestytni me dhërët tejet, tejet, mendjelete dhe irituese. Dhe kanë binës a i kurdel, do të hakmirat dhe i armejqve të shjedve. Dhe kur ata thunë armejqt e shjedve, kanë përqëlem pikëse pari sunetet, fatkecësht. Kanë përqëlem sunetet, fatkecësht, nga se si pas librave të tyra dhe mësimëve të shjedve, sunetet janë armejqt më të mdajt e shjedve, fatkecësht.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 Dhe kjo është një lloj aftësimi te këtë njeriu që të bëhet udhëthës i njerëzve. Dhe e dyta, i jap dozat cilësie dhe fuqi dhe aftësica të caktuara që nuk i ka pasur më herët dhe kur këto shfaqen në mes të njerëzve, e bëjnë këtë njeriu mentor për ulhëqe. Ky do të mbetet në tokë pas daljes së tij 7 vite. Do të udhëheq me drejtësi madje ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky njeriu do të udhëheq lufta kundër mizorëve, kriminalëve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 Këtu nuk janë imaginata dhe prala që përflasin për to, por janë lajme dë vërteta që nga i ka silë Muhammedi sërëllahu alësallem. Edhepse, pa të këtësisht, njerëzit shpeshere e kanë ngutur daljen dhe ardhe mehdiut. Dhe janë të një, një në histori dalje të mehdiive të shumët që kanë dalë, duke pretenuar sa aje është mehdiu dhe ka fëtuar njerëzit që t'ja japim besën atyre, t'i ndjekin të bën pasus atyre e kështë të marat por, pa dyshim sa ta nuk kanë qenë mediu, dhe dali e tyre dhe manipulimi tyre bërë njerëzve, ka si dhe pasu e të mdha. Njën nga këtu pasu e të mdha është edhe një fitne, një sprov që ka ndodhë në qabë, në meke, do të tëtë, kur një njëri, do tëtë, uh, shejkën e kaluar, ka dal, në hemër ta se është mashtruar, është mashtruar, nga se disa nëzën së ti, i kanë thënë, se të kemi parë në ndër se ti e medio. E disa njëtë i kanë të kemi parë në ndër, në të kemi parë në ndër, dhe njëri ka fillu për, me, me marë përshime se mëzvëllë është këtë. Dhe kanë dollë me dëvërtet një që është tje shumë, shumë e të mërshme, ku sa më kujtuat, 7-11 dit me rad, në qabe nuk është i rezani. Do të të të nuk është falë namazi, përshka këse kënjëri, me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 Andaj kemi adithe që flasin duke e përmendur drejt përdejt emne me diut dhe hadithe tira që flasin për një njëri të mirë që do të vje për të udhequr njërtë kanë me ndjegë dhe me pasu, por nuk precizohet emni i këti njëri ju. Andaj disën nga djetarët kanë thënë që edhe këto adithe kanë të bëjnë me me diun andaj edhe sarë kanë përme diun, kanë përmenur se edhe këto hadithe bëjnë pjesë në temën e Imamit Hedit. Ndërsa disa diatorë kanë thënë se jo, për nezo nuk është përmen emri i tij, atëre ne nuk i marrim parasysh. Kto a dithe çë t'ia ja bashkangjesim temës së Imamit Hedit. Sot çov dua të them se duhet t'i më të kujdesshmë kur flasë për Imam Hedin. T'i kujdesëm dy aspekte, edhe në aspektin e pohimit, por edhe në aspektin e mohimit. Në aspektin e pohimit për shemb, të jemi të kujdesshëm mos t'i promovojmë gjithkujt Mediu të lasin për medinat që nuk dim, andaj duhet të mëhojmë për të atësin, të mëhojmë pritin e kotë, por duhet të punojmë, për kërë nuk nuk kuptanë se duhet të mëhojmë edhe dalë në medinut, ka se për këtë nga ka lemru Muhammedi sallallahu aleyhi oselam. Muhammedi sallallahu aleyhi oselam. Më ka përmenu se do të do të bën me dërdejt pun të mira kënjëri dhe do të fundi i, i pushtetit të ti dhe e u dhejse ti do tjetë kur të zbret Isa Alehi Sram. Nga se në kone me diut, do të del delë dhe gjalli, një kries e shëmtuar dhe keqëbërse që do të klasim për te, me lejnë e latëmanuar si një shenjë prej shenjive të mëdhatë të kiametit. Dhe pas kësaj, pas taj, djenë Isa Alehi Sram në mes gjithul a kësa, në namazën i këndis, muslimant një nduk u falur, respektivisht, është bëri kameti dhe vijaj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 të, të, të nabëte pa drejt dhe në mos të gjem adres ku të adrecojmë ankesën ton për të në u këthyër e drejta jon mos të shgënjemi në qëfëse shtot me të malë e pa drejtësia dhe ata që punojnë me të drejtë janë pak mos të dhekurajohemi por të punojnë edhe në qëfëse jemi shumë pak edhe në qëfëse mbetët një njëri që ban drejtë mos të dhekurajohet le të punojnë me drejtësi le të angazohet nga se Allahu G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 këtu e bëjë një shkutë i shkutër, për të rektuar përse rishti kënëruar, si kur që e kende njërë me telefonatet e juaj, andaj në ndëqni Zotë i është më lefët. Si kënëruar, u rektuar jëmë përse në pjesën e dytë, të emisioni tonë, edhe pse, pa një, parën e mrejnë para nga në gjeja, po besoj që kemi qenë në vendën e duhur.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 ë uh, thot uh, jem do kemi telefon kemi telefon më një herë kusoe ankuadrorin pas të riktheme se mesave spo ku në fund e ndajmë urna urna, urna inkuadrorin telefonatën par. e parë ja. po, urna um, ne e mahe... um, um, po? um, kam një pyetje urna unë më ju mbulum tia 2a po e kam haram edhe më do shojë sikum nait maharet aty janë devijume çdo vështë në shkurt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 Andaj, kjo është mesatare. Ju jo, shoqërim të vardhushëm, që dash pak gjithë ardhin me to. Nuk lidhin shumë gjëra me to. Por dhe ju jo, me ik tërsërtar shumë izolues, më largu nga asnjë nga asaj, nuk me ik tune, ike që kur me i nëmë ik petuna, asullo ikëçi kurmos me pa mos kurmos melet me to afër. Në gjënie mesatare, spaku për hir të së kaluara së para dhe e dyta për hir të islamit, ndoshta do zotë gjelë ulad bon se be apo për të, të zotova. A kemi telefonat të, të rregullojmë? Selamun alejkum, huc. Aleikum selam, sallallahu Alla otrujt, po kam një ndjejnë, jë dhe pështëm praktikusit peskullet në vazit, dhe që i kuron e krejt, po për kam një ndjejnë që më ka dajt dhe që shë i moni pëj trupit. Kom i moni heqën zemër. Pa, pa e qartë, e qartë. Dhe i pëse, dhe dhe pëse më në nëmi përcil krejt që jënë. Me bo më të kujtu në i haram me bo. Apo më dëgjanë? se dohet shkoj lidha kryesoja ë për këto tema kimi fol disa herë shikunduruar këtuën vezvesë të shejtanit më çaresht kur njëri për shemb fillon me undim mirë në adorim fillon me i praktiku mësimet e fes këtu shejtani munduon që mos më lë në rahat shiko deri në çfarë drejti deri në çfarë shkolle mund më sjellë njëriun që një besimtar që beson në Allah xhallahu ala fal pesë vaktë lexon Kur'an përmend Allah xhallahu ala largohet nga ramet me pru Derin këtë shkollë të dyshime se ato kanë besim apo s'kan besim. Kjo është mërt, nuk bën mja luqët së sjitanit. Ti kur falesh, në emër të çkave q... të falesh. Çfarë të thënë më u fal? Pikërisht besimet. Ti për shemboj me skumania Pashamb, me skumania, a s'a pelon namazin ke? Tu shëhudhë byla. Reagimet, ndjenja jote, ja më kuptoj se ti, ti je besimtar dhe, dhe ashtu je.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 Kull a u dhubi rabbi në nasë, meliki në nasë, këndaj e këtë sura shpesh edhe felak, kul a u dhubi rabbi në felak edhe kul a u dhubi rabbi në nasë, këndaj e shpesh e këtë sura, kërkom brojt në Allahot azo gjellë, dhe jepi fund të një vëzvesve, me lejnë Allahot manuar për mërësohet gjendja jote. Inquadrujmë telefonën e radhës. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alahtu Allah. Në shpajan një pytje pak, i johërt e mirë E, e, e, qysh, qysh me votu, qa, qa me bona? Po, po e qartë. E qartë, e qartë? E qartë, e qartë, e qartë. Falem derit sam, salamu alikom. Salamu alikom. Qysh me votu, besaj që vazhdimisht KCZ-ja është duke sqaruar mënyrat e votimit dhe me ndaj që duhet zbatuar ato regullat dhe metodat që është duke i prezentuar KCZ-ja. Nëse, ku atë bëj me Qysh me votu për kanë me votu, këa që është e ja private qdo kujt, dhe normalisht, unë si hoqë, nuk mojë kështu publikisht të preferoj emna të saktuara, nga se nuk është etike dhe nuk është e drejt që këtë të bëj në uh, drejtim të do kujt dhe në logarit e dikuj tjetër. Për po them, se duhet të votojmë atë i cili jemi të bindur para zotit më nëmë, se e kemi dhenë në drejtim të duhur për të mirë në vendit e të, të fez tonë, votën tonë.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 Dua të shpërblehet nga ana e tyre që votojnë nesër afën. Prandaj dua të them shikoj nderuar dhe populli i jon i nderuar të gjithë që na përsille. Edhe pse do të na bije rast ndoshta ndjerë se të vazo për katëmos të dy radhës të vijë këtu aty, por dua të them se është përgjegjsi para Zotit të Madh. Është përgjegjsi para Allahut të Madh. Nga se Allahu thot në Kur'an wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mos un dhemoni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 Nëse sojmë ti njerëzve të cilët e dojnë mirën, që njerëzve të cilët janë dëshmuar se e ndihmuin këtyvar, e kontribuojnë këtyvar, munduan që t'i ia ja kthejnë dinjitetin njerëzve këtij vendi, munduan që t'u garantojnë të drejtat, njerëzën këtyvar, veçanërisht shumicës dërmuese të këtij vendi që janë muslimanë, muslimanat, patysh që njerëzit e tillë duhet të ndihmohen dhe duhet të përkrohen. Me atë që ke mundsi që sa rodhë ka ardhur koha edhe të ndihmuan përmes votës. Andaj duhet të kemi qendruar se duhet që të vëdijohemi dhe të veprojmë me përgjegjësi e jo me interes, të veprojmë me përgjegjësi e jo si mbyllazë, të veprojmë me përgjegjësi e jo me imponim. Të jemi të vëdijshëm se me të vërtetë çdo veprimi i yoni do të këtë edhe gjurmë të veta që do të mbeten edhe pas shkuarjes tonë nga jeta e kësaj bote nda Elisa Lange Leuala që me të vërdet në mësan dhe të në mundësan që të silemi dhe veprojmë me përgjëtësi të pëllot dhe të jemi të bindër se pra që kemi e pruar dhe si e mi sielur dhe pra që kemi e folur në esër do të japim logari para latë më nuar. Nështë të askush nuk e din se kuj ti ja këtë dhe në votën. Nga se është e fshetë. Nështë të po them, askush nuk ka mundësi me ditë, por dija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 këtyre muslimanve, kësaj shumisët dërmuse të këti veni, ha mundësojnë të drejta që vendet që nuk thyrën e emën të islamit u a garantojnë pakitis islamve dhe muslimanët në të vene. Nisi musliman, i kemi kërkeset fatke të sështë shumë minimale, shumë minimale, jemi shumisë dërmuse nësa kërkeset i kemi në minimale. Subhanallah, që rritë me të madhe shikon ruar, kur ende do të tëtë shamia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 lërgimi i padrecis konsiderohet një arritur e madhe. E kur kërë me fillu me kërku një që këtë të të shpro? Kërë, kërë një e dritë, elementorat që i këna pas, në e ka marrë dikush, veç po thot, ja u këthej, në po këzohet me shumë. Ato që si këna, po duhet me i pas, e ato kur kërë me fillu me i kërku? Dhe duha thëmë që, me dhërtejnë e si musliman këtë ben, patë këtësisht, patë këtësisht në mungon edhe organizimi, në mung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 si përfasurës të poplit duhet të kenë serëzisht parasysh këtë shumis të madhe të muslimanu në këtë vend. Allahu gjallohon në huzoft dhe në mundëso që të përzjedhim ata të sërët më të vërtet do të nga zbardhin ftyrën dhe do të nga erikthejnë dignitetin dhe atë që duhet të akëzojmë nga e drejta dhe e mira. Kemi telefonat e në kuadrojmë. Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum të Allah. A bënë haqefënë në një të qëtë p Orna, Allah? Këm ledzu se në lidhe me hadithet që janë transmitu me Imam Mehdiun ka shkupu që janë në sened, në valgë zinë gjirërë, diko në dy shta vite, një 1, 100 vite, dhe se ato hadithet që kanë të bëjnë me Imam Mehdiun nuk dhëtë një marrë për baza hadithet, të hadithet, da është ta një së përgjën të kega gjëhen. Pa e qartë, lo, e qartë. Salam alaikum. Salam alaikum. Se i përket hadithet që flasin për Imam Mehdiun, Ato nuk është e vërtetë se kanë shkëputurën sanet. Përkundrozë. Hadithet që flasin, ka hadithe të shumta për Mediu që nuk janë të vërteta. Ka si kurse e përmend Omer. Njerëz kanë manipuluar. Nuk e përmanson Mediu është kështu, e ku do di çfarë. Mir po. Hadithet saktat që flasim dhe vërtetojnë se do të del Mediu, këto janë në shkollën më të lartë të haditheve të vërtetë. Quhen mutawatir. Një nga dietarët bashkëtor të kësaj kohe, dietari Abdul Muhsin al-Abad, zoti e ruaj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 pa të që mësë është e pak kontestushme dhe është gjithë sëse e vërtit, nga se thash e gëzan gradën më të lartë të vlerësimit të aditës e e qështë më të vatirë. Kur transmitohet më të vërtit nga grupet të mëdha njerëzish, ku është e pa mundshme që të gjithë ta njerëz të dakordohet dhe, dhe të bijen në ujdi për të shpithu për e pa mundshme është që gjithë ta këto turma njerëzish për gjatë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 dhe mes Muhammedit Salavazem. Për kundrazi, jo që nuk është shkvutje, po ka anë nga rrugë të shunta prej pegamberit Salavazem, nga mëtej përse nëzit e gjash sahabe, që nga ta kanë morë pasaj me dhjeta të abin, e nga këta të abin, me dhjetra e qindra, tabi të abin, gjenata e tret, që e bën këtë numër shumë të madhë në tërzvetimin e hadithet e imam me hedhijut. E inkuadrujmë të lënotë në radhës,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 dhe ja kemi kushtuar disa uh, emisione, kësaj teme të rëndësishme. Uh, islami kushtu e në vëmentë posashme të turisë, dhe është fej e dijes, nuk ka mundësi ta bartë këtë fej i njeranti, as ta kuptan. Nga se kjo është fej argumentet dhe fej e fakteve, fej e logikis dhe arsujes, përde edhe fjale e partë që i zbriti Muhammedit, sallallahu azim ishte i kara ledza, nga se ajo kohë ishte kohë e bestytnive, thashe thëmëve, intrigave, të ndryshme, apo dhe kërkojë që, pe gamberi, sa lëllasëm të luftante të gjitha këtë besërni, dhe dëvijime, lejthitje, keqkuptime, shtrembrime, me dje, që do t'i vind të nga zohë të gjële gjëlelu. Andaj, besimtari dhe besimtarja, kërkojnë ditëruj fillimisht për hirtë Allahot. Pse, unë duhet t'i jemë, për shambullë,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 Pra ndaj, në qëzët ti nuk mësën si besimtare, dije se vendin të komenzon në komenzonë në shërrejtë e dikur që nuk jepë haku në gjithë dhëtë, në shëta kamësu, por nuk ka besim një aftushum, nuk ka moral të një aftushum, dhe ka mundësi që të korruptuat let, ka mundësi që të mashtran, mos të krymë punë me përgjithsi, dhe në basë të kësaj të dëmëtuat pas taj, masat të gjithë atë njerëzë, të dëmëtuat vend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 Sallallahu alaihi wasallam ka thane khairukum anfaukum lin nas. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thane m'i miri nga ju esht ai qe esht m'i do bish për njerëzit. A dhe sa m'atiri bën do bin njerëzve, u bën mirë njerëzve. E kët nuk mund ta bësh pa detyrin e studim, a çmë e mirë jetë tek Allahu xhalla xhalla. Prandaj mendon në se këtu janë motivet mjaftueshme. Ata dietarët kanë kërkuar këto shembuj janë të shumtë, janë të shumtë shembuj që nuk mund të përfshihen në prezinjë si si i kanë kushtuar vëmendje dhe si kanë gruerësi dietarët tonë kërkimi të dijes çfarë kanë bërta për këtë dije kanë sjell vallallai shembull magnetës në udhime të gjata në vuajtje të shumta në uri e në varfëri e e e e e e e e e në smundje në mundime të skajshme për ta marrë një dije nga dikush për ta marrë një informacion nga dikush ka sakrifikuar shumë Imam Maliku rahimullahu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 Po kam që me folë, namaz nate, a duhet dyre qate, a kota qështë dhe të me boni jetë? Po, po e qartë, e qartë. Namaz i natës është namaz vullnetarë. Andaj mirë është mu folë, po, po duhet të temë që shpeshe që ju e kini të reguluar punën e 5 vaktëve të namazit fargjat ditës andamirësh që me rregullu. Shpresoj që e keni rregulluar, por vetëm për përkujtim, beso që nuk më kaç kuptoni. Mirë është që nie me rregullu çështën e namazit, ngase pesë namazë gjatë ditës janë farz, obligim ato. Dashëm namazin e natës, ofonat. Andaj nëse kemi rregullu farzët e ditës dhe kemi fal 5 vaktë gjatë ditës, atëherë më të vërtet e meritojmë që edhe të angazhohemi dhe të prekupomi edhe me namazin e natës, të cilë ka vlerë të madhe tek Allahu, edhe ka shpëllim të madh.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 i ka falë nga nimë dhe të rëqate. Në ndaj është mirë që ti falëm nga dalë, ti falëm e përkushtim, ti falëm me për ule në dhe Allahu Gjallawala me luqët e shumëta, si kurse nga kam su Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. E i nëkuadrojmë telefonën e radhës? Imrama. Imrama. Selam aleykum. Aleykum u salam wa rahmatullahu. Jam një dhe gjusë nga Ferrizdalli. Kam një pyqë. Po, urnani. A është gjëna, për shamur si burri janë që shkëm e një gru, e unë e malkaj, gjëna i sa të fali namazë, e malkaj si burri si atë dashnujën e tina. Më falë, burri, për po, shkëm e dikën tjetëra, po? Po tjetër si kuptuha për namazë, se atë? Po të më alë gjëna me malku dashnujën e burri, që burri janë ka da me një gru tjetër, po, po. E kuptuha, shumë mirë, e kuptuha. E da i ai, atë dashnujën e ko qike në halës Daj. Vëllai e bof. Po po. E kuptove. Po po shumë mirë e kuptova, shumë mirë. Tash e çojmë. Alej selam alejkum. Pami se e braf. Si vao? Allah zot na ruajse. Shturia moralit, pastaj shikojmë të afër me ne vet, njëri me bok, të tjera. Vullai kjo është merr, është shqetësuese për neve. Andaj më suditemi që po ndodhin këto gjëra për rreth nesh këtu. Këto janë gjetha vullai për kujtim që Allah po nei çan. Shikoni që 2-3 era e tërë zona e të rajonit vëršhohet nga nga nga shira të shumtë nga vërhimet e shumta ne shpotojm façëbardh me disa dëmtime të vogla por jo pa krahshimisht me të tjerat Allah nëse e vardonë me gjinaha veçëndërm me moral veçëndërm me moral me me Allah Gjellan i rrezikoi me anë shkatrur Allahu xhalla xhelaluhu me shkatut breqjetin e të arritur atë shtëpiat e kështu me radhë Në duhet këmë frikë Allah në të zëgjën. E kuptoj zemrën e kësë e gruja që i plasë zemrën, kur në dëgjën që e burë i së shkëm e dikën të jetër. Të nuk është e letë, e ka fështirë, shumë e kuptu. Me e pranu këtë qështje. I esë për u me këtë, Allah në dihmoft, bësabër. A kjetët me malku? Po, kjetë drejtë. Nëse vetë veshë, a kjetët, kjetët me malku? Po, unë nuk ta Në një gjendë që Allahu i përgjigjet lutjeve tuaja. Pse? Ngase ti je nga ajo që tësh bëj pa drejtë, ti po të bën zullëm. Po të shkel, po të shkel nderin dhe mbës burrën, duke shkuar me dikën tjetër në në në në në në lidhje jashtë martesorë, në në në në në në gjëra të pamarrëshme. E padoshim se ti ke një pozitë këllau xhalla wala. Qase ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi d'awatul mazlumi la turad lutja e atij që e i është bërë e padrit nuk kthehet. Nuk ka pas sjell që kët pozit, kët privilegj ç'e Allahu ta ka dhon, më e shfrytzu për më e shkatrrudikën. E kuptoj se ti ke çef i pa shkatrrudse ta kanë plas zëmrën të ju e kuptoj kët. Po lut Allahu që ti u dhon Allahu Xhelalu ala, mëmirë zot. Do të Allahu Xhelalu ala që ti u dhon ata dy. Kur ju zon ata ndohen, gjithë rrugës vetë kthehet burri tek ti këtë e ti, të burit të këtë familja ti. Dhe a e shkën të këtë u rrugës e sësaj, nësë qofë se u zonë. Këtë se, kër u zonë, këtë në e në rrugë në zote gjela gjela në hu, e kuptojnë të vërdetë, nuk vazhdojnë me këtë dycina, nuk vazhdojnë me. Andaj unë, po të themë, se në qofë se i malkan, a hinë gjuna, nuk hinë gjuna. Nga se, ti do të tëtë, po e malkan diken, që ta kap por nuk po ta preferaj këtë malkim, nuk po thomë që banë mirë në që vëse malkon. Më Ma mirë banë, të ka lagë më shumë vlerësosh, dhe të ka lagë më shumë shpërblesh në që vëse, lutjen që ke, të rezervuar të ka lagë për të përgjigjur ty, eshtë rëjtë zonë që Allahu Gjallahu Ala me uzuata, me i drejtu në rrugën e drejtë. Shëka që fari ka bërë Muhammedet, sëllë Allahu Atsallam, al e kam për gjakë, e kam një ja kanë vra të afrme të ti, e kanë dëbun nga vendi, dhe ka thënë, Allah më në këfir li kaumi feinu më la jale mun. O, Zot, fali a këtu e njëzën nga se këta nuk di një qërë po bëjnë. Andaj, lëtë Allah në që Allah më uzu, lëtë Allah në që Allah më drejtu, edhe lëtë Allah në gjëllë e ola që të narunë Allah nga të këqijet e këture njëzëve, që fatë këtësisht, nuk zjedhe i mnyra dhe metoda, as vend, as ko, për Allah unë arvojt nga jo që pobojnë me ndje lehtit tonë, e pësharakët, të mëkatarët, e ndryshëm që po, e rrezikojnë të tashmën e të ardhën e këtë i bani, Allah unë arvojtë. Kemi të rëfëna të inkuadrojmë? Orna. Selam a dikëm. Aleykum u selam, arhatullah. Dhe shani, po o bo në të këtje. Porna. O në janë në në të retëmi dhe. Një fali 5 vakë në mazë, kur se buri jenë, një ditë jam pan të falë në mazë, kur një anë femën e thirin telefon, e thirin në mërë, unë e vetën dëgjova me zani mërë, ndeshë të falë në mazë. Pasaj mos jenë bjudi telefonin, unë me u kërcnova me ta, a është haram. Edhe kontrodova masaj e telefonin një mura, kur i pasë mesajë që ajo i kishkrujtë. Tash, po vetë haram, a, a ki haram që je fjallos me burë po, në po që kërë. Vësaj, une jam kap me të kegjë, me nervoza, jam gjitha fjallë, pëse ashtu, pëse kështu, kurse une jam një nan që qëtë të të të të të të të të të të të komartis me ta. Po, po, po. Selam alikus. Aleikum salam. Abtullah. Wallah, qëfar të themi, subhanallah, në vetë sa japëm një përgjigje, menja në artjetëm e problem të njajshëm, apëta.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 Rëgdole me e mirë. Nështë aja është duke e nga të smuar e kënu këdanë, kupe din? Po thëmë, aja i ka që mesajët, po nështë aja s'ka ragu, po thëmë, a po nështë a ka ragu, po u habit, e të mundohemi s'podi, të gjemë një loj mënyre që të shpëtojmë këta njerë që jenë të rëshitë ka e keqëja. Të nëzirim ga, nga, nga, nga, nga, nga humnera, fatë këtë seshtë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 Ose përshka këse buri ka gjithë një kanë dhe gruja ka kuptua dhe jënda. Për të motive, dhe duhet duhet që me nëjtë që të gjithë të njëshukën me njëre se si këna kuptuitin bashkëtore, si këna kuptuitin familare, nah. edhe gruja si duhet jetë për burin dhe buri për gruan. Këse është të merë mu për hapë zinaja. Ola është të merë. E shëmtuar dhe shumë e keqë është. Shumë e keq është të bëjnë zinë dy të rit të pamartur. Hepse ata janë në situatë u vlen epse dhe janë situatë kritike, po edhe harame kanë është shumë e keqe. Po shumëfish më e keq është njerëz të martuar këtë punë e bë. Shumëfish më e keq është. Që se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku njerin e martuar që bën zinë. Madhi ka thënë la yukallimuhullah Wa la yanzuru ilayhi wa law azabun adhim Allahu nukiflat Allahu nukeshikon ka dënim dëmshëm për temën e kiamet sheh hunzani jeni martu un plak zinaçar ha udhu billah ha udhu billah sun ganiar habitë vallaj jeni 50 vjet ti ka 55 60 komunsimi ka pos kaloi në vajt rrugës u fyshllani këqyr u flet kjo është patrupësia më e madhe që mund ndodhë, mërë të bëndohet me Allahu kjo është mër ndaj vullai nuk e qej di nuk nuk e qej di edhe gurmën natën me me me na mit zotit tonë me për për kët punë të flitësh ka po ndonë për për shtëpijat tona në për vendet tona aty edhe me ndonj funti me punë Allah na rujt nuk nuk nuk nuk nuk as nuk nuk as kjo pjesë e identitetit tonë nuk është kjo pjesë është është siem na kështu po ka pa gjithmonë ka pa rasta që dikush e ka thradhur di ka pa çdo shoqëri edhe na ka pa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 dhe nga pasuajt e këqia të asaj që bujnë me ndërlitë Allah në rrujtë. Lutë Allah në gjëllë alamotë në rrujtë, lutë Allah në gjëllë, gjëllë që zotë me të rrujtë burënë. Lutë, lutë që Allah me drejtu, mas jetë u falë namazë. Kësilaje, por asetim ne emën të Allahut, që të përgjith, që të këthetve dhë dhë dhë përgjësia, mas të mendon me epsh dhe me kojtë, për të, të mendon me, apps, dhe me kojt, Sia vlen për kurxhe vallahi më aprish familën as fëmitar, as gruas. Sia vlen për kurxhe me i dhnu Allahu xhelalu ala, për kurxhe. Dhe nuk për për për një, për një dytë zot na ruajt, do ku fllih me gjithë këna ti Allahu na ruajt. Kjo fllihsi, kjo bërllagosh kjo, kjo ndytcin. Se ça Allahu xhelalu ala ka bu haram. Te u rran Allahu xhelalu ala. Tash do janë çdo popull ka qenë ndaluat, çdo festë ndaluat. Ka është fllih, është ndyt, është, dytë, është pest. A dohet t'i kthejmë Allahu xhelalu të pendohemi. Vullnet kën frik Allahun ato gra. Po vllai se mallkim i Allahu xhelalu nuk do të ju ndohet sot jo në gjallë, në jetë. Ato famra që provokojnë. Te fat si që si shkaktohet që burrat e martuara të varpojnë pas syne, që shkaktohet familja e fëmijëve. Allah kjo nuk çkretët ato tek Allahu xhelalu. Mirë halli për to tek Zoti xhelalu. Që provokojnë po rrug me tesha, me veshje, me etje, me fjalme, në çdo mënyrë të di se ato që Allah va ka jepë, Allah i do të bëhet njësër lënë diekse për të uapëton. Vaj halli për të. Mirë për ato që dalën rrugë e provokuin diken, e bëhet se be provokimi të të në mu prish familje dikujtë. Mirë halli për të. Gaste ka thonë pegamberi së zëmë, ilë anu hunë, fe inne hunë më mal l'unat, malkani gaste, ato nga se ato jëtë malkumët e këzote gjellë hua ala. Provokaturët, ato që prishin familje, ato që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 publikisht pyet se çka çka bën mo kjo është deri e vetme që i ka met ndoshta këtu gjinë shpëtimin andaj duhet kimi frikë Allahun xhallahu ala ko edhe burra që do të kishin thirëshin anku ka me siguri burra për shkak se gratë tyne kush e di ku janë Allahu e narujt Allahu e narujt Allahu xhallahu ala narujt bëni dua shikojë ndruar shumë çe të narujë Allah xhallahu ala nga se vallahi nuk përhapet me nipopull zinaja E që pas asaj përharë më së përhapët, pas taj një qënë fatkeci e rezillëqe, e marzina tjera që... Këna mi hapoa shërën dhe tonë, Allah unë arrujt, Allah unë arrujt. Kemi telefonatë, alikum, salam, artë Allah. Ta shka me vo një pyqje. Po? A shgjëna mi boflë uftë e ziza? Po. E qartë?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 mund tjenë për shtasë më ndaj është më mirë dhe me e preferuar me u lërgun nga në gjyra e zezë, Allah edhe mësë mirë. Kemi të lëmatë, në kodrojëm? Orna. Ok, dija, ka... A, ka mundësi më u faljë? Edhe mësë më të poa komëtë, dhe më thonë pa qërapa, veç mësë që më të poa komëtë. Po, e qartë, e qartë. Edhe dyta është kërani kunatë edhe është katalike.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 Te i përdet me bindjet tona fetore, atë në këtë rast duhet jemi të kujdesshëm, nga se do të thotë nuk mund të urojmë deç që bien dashme me, me fenë tona voton. Po tham urojmë të drejtë për det. Forma të tjera që ndoshta uh, spoku me amunsum e festu, ose familje, pse jo, po thonë me me burrin me leju me shku tek vetë ose ose ose me qulla tek vendi ku festojnë të të janë, nga se kjo është fe fe e fe, saj me festu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 dhe gjithë sësi, dhe gjithë sësi dhe, dhe të tëtë të, uh, bashkohune, këthohune një jetë bashkotore, gjithë sësi. Por tash, mënyrën sësi keni me bokat, ju vynë dësa uzzimet sa këtuara, që keni me marë për ndë një hodgje, që keni aty mësë afermi ku mund të pëtni, e që i një këto gjëra, i një këto gjëra mirë, për tëtë. Uh, nëse imami e prish, nëse imami e prish, uh,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 Ka në më lërgumë në shkëmë në pastru me në alë gjakën e kështu më radhë. Antaj, ka situatatë në nërshme që mund të ndodhë një mame si njëri. Ndhe duhet të tjenë pas ti njerëzë, që në qofë si ndodhë dhe qka, mos me prishke gjemija në amazin. Por tjenë të afë që të avazdoj njerëzë që janë pas ti në amazin. Si të lërgumë nëndrë të kështia? Nëndrë të kështia, ndodhë n me falja xin. Para mbydes, bikëndu lutjet e xumit që i ketë të mbrojëja muslimanët i ka pordor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu që nëse sheh ëndër të keqe të veprash, si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta kthesh kokën në anën e majt, të përshtysh tri hera dhe të kërkosh nga Allahu që të mbrojë nga keqja kësaj ëndrre. Edhe çose që të bën, melen Allahu xhelaluha është thjesht një ëndër nuk të bën dëm inshallah. Më ka vdik vlau 13 djetë. A mujmë mi mbajt disë robat e ti për kujtima, qëfar më mu e to? Jo, ato roba mos i mbani për kujtim. Nga sa i kujtim vëzhdimisht u mbanë të në gjallë mërzin. Dhe ka mënëzi që edhe pasaj tua rikëthen vajtimin e vajnë e kështu mërë. Jo, këso. Ato roba jepen i dikuit sadak, me i vesh. Ato jepen dhe një thmiju, dhe një jetimi, të varfëri. Apo, ka se më këtë edhe ati e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 qëu qenë, arë daluam. Por para se të kalosh te kjo, thash, shikoj mosvall, ti ke shkaktuar me ndonjë veprim tënd, telefonat, shoqërim, dikon ajo është provokuar dikon. Dhe ai provokim asaj i ka shkaktuar dyshime, që ta dyshime për bëjnë që aja të ashtu dyshime apo bën që ajo të kontrollojë. Dhe dua të them që nuk duhet jeta bashërtotjet në këto dyshime fatkeqësisht, por duhet grua të bëson burrën e saj. Edhe burri duhet të bëson gruas së, së, së tij. Por duhet ç'të dytë të, të ruan që mos të bëjnë veprime të dyshimta, që në dzitin dyshimin dhe pastaj, pastaj edhe për cilë dhe në spionimin e, kontrolimin e, që këto pastaj e bëjnë jetën e vërshtirë bërshortore. Bona shumë nervazë, dhe mos kur kimin dënjën do dhi, si përmi si për, si për të keqë, Allah u ishë për ljefët. Në kuptejmë, më bënë edhe për të keqë, për të minë nuk e di përse bërshë nervazë, po azdo qoftë, thuj,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 Ju lutem nuk tjekët, fali dy leqate. Dhe në qoftë se merr të veprimin inshallah, dal nga dalë larguata veton. Ka shumë pyetje ndërsa koha veçse korn fondi si të çoft, ato që kanë bëj, po për, e lojm për emisionin e arshëm. Sigurishtruar zoti shpij për romendjen dhe inkuadrimet e juaja, Al-sallallahu alajha lehola që t'ia kemi çeluar, naçë kemi thën, aty ku kemi gabuar zoti na fal. Deri takimit në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa berekatuh.